«Чому як від болю?» «Таке ж від нього, проклятого!» «Цікаво хотіла б я знати, а якими були б ви, коли б вас упродовж року розпилювали на пилорамі?» «Говірливі утішальниці, ким відразу по смерті чоловіка були мої старі приятельки, давно дратують. У них свого трауру при живих чоловіках не менше».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 Я раніше не знала, що це так. Але те, що маю я, то не любов, безумство. І завтра я вирішила його зректися. Потихеньку, що й не помітила, коли моє життя за останній рік перетворилося у суцільне чекання. З моря погоди, з неба дощу, з телефона, чоловічого голосу і дзвінка у двері. Двічі по два. І обов'язково «По-варварськи!» «Чи могла я колись подумати, що таке може трапитися саме зі мною? Та, зрештою, справа навіть не в тому, що так є, а в тому, що я не чую сорому. Я, я, добропорядна матрона, яка щотижня пече завиванці і передає дітям у Київ, квасить капусту і крохмалить білизну, щонеділі ходить на цвинтар». Страждає від безсоння, І яка не страждає від сорому. Ця кара таки від осуду. Сказано, не суди. В далекій молодості, коли я знала, Що є лише обов'язок, І не знала, що є ще й пристрасть, найдужче хотілося запитати сусідку Оксану, Біловолосу щебетуху, Як їй вдається жити з двома чоловіками одночасно, Зі своїм і з коханцем. Якось у дворі, коли наші діти бавилися пісочком, Оксана попросила доглянути її хлопчика. Їй треба було відлучитися на годину. Ми дивилися одна на одну, і кожна знала, що про неї думає інша. Оксана довго мовчала, а далі сказала, «Не засуджуй мене. Якщо я цього не буду мати, я кинуся з моста у воду. Я не можу без цього. Може, колись і зрозумієш». Тоді я зашарілася. Весь наш будинок гудів, що Оксана безбожно волочиться з інженером із маслозаводу, а її чоловік Саша приходить з роботи і допомагає Оксані прати. Правда, Оксанина доля склалася дуже печально. Казали, що в пориві ревнощів її покалічив коханець. Але Оксанин чоловік багато років розповідає вигадану історію про дорожню аварію і щоразу розповідь обростає усе новими деталями і вже багато років Саша виносить інвалідний візок з Оксаною у той же двір, де вона бавить у пісочку їхнього із Сашею внука. Не знаю, чому, але я й справді голос ніколи не засуджувала Оксану, навіть якийсь час нерідко приходила до неї, коли бачила похилену на підвіконня голову у короні раптово посивілого волосся. Ми ніколи жодним словом не обмовилися про ту страшну історію, та коли наша сім'я переїжджала на іншу квартиру, Оксана, не дивлячись мені в очі, сказала: Ніколи не роби так, як я краще скочи з мосту у воду, але не роби цього при живому чоловікові. Тоді я подумала: А нащо ти робила, коли знала, що то зле? Дотепер я не мала потреби скакати з мосту у воду, хоча Оксанине застереження засіло так глибоко, що коли б не смерть мого чоловіка Василя, я, не вагаючись, могла б сказати «на все життя». Тепер я вже не думаю, що саме страх перед можливістю відплати сковував мене впродовж багатьох років, і через те я ніколи не шукала собі пригод з чужими чоловіками. А можливо... «Моє дотеперішнє життя було втечею саме від Оксаниного застереження?» Хто знає? Ніколи не замислювалися над цим. Сердечні пристрасті якось оминали наше з Василем тривання. Він був, царство йому небесне, у міру палки у міру стриманий. Анатомія наших сімейних почуттів давно і назавжди зрозумілою. Розмови про щось більш інтимне, ніж діти, ніколи нас не займали». Нічні фантазії не навідували мене навіть у час відпустки, яку ми з чоловіком проводили нарізно. Ми завжди знали, чого можна чекати від іншого. Мені навіть подобалася така розмірена правильність, яка не впливала на серцебиття і різку зміну настрою. Наші приятелі, зазнаючи повної, як на мене тодішню, безглуздої амплітуди почуттів, нерідко жартували – що з нас можна писати енциклопедію сімейного життя? Мені було зручно, а може, навіть добре, у нашому прогнозованому добробуті. Я не знала шторму крові у жилах. Лише єдиний раз, коли голова нашого профкому, підписуючи подані мною документи, надто гаряче притиснув мене, боляче прихилившись на стіл, переді мною вдоль в долю секунди блиснула Оксана в інвалідному візочку. Відштовхнутий голова незграбно впав у своє крісло і чомусь голосно, як мені здалося, хижо засміявся. Відтоді я не злюбила його, якого на диву шанував весь колектив, а жінки таємно зітхали, перебиваючи опласками його правдолюбні промови на проспілкових зборах. «Так, я зморилася від свого думання і хочу спати». Спати! Боже, як добре, що мої кістки й голова почули в тому. Я спатиму до ранку, а може лише до схід сонця, але нарешті без брому чи тазипаму. Мій сон нагадуватиме сон полохливої лані на молоденькому моріжку під старезним буком.